لا الناشئون الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الواد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لنا امورنا بلغنا مما يرضيك امالنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهو الادراغون господару који da doživimo preljepe dane Kurban Bajrama molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koji približava džennetu i molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva od džehennema i svakog djela koji približava džehennem Gospodaru naš počasti nas mudrošću jer se ti kaza u Kur'anu Kerimovu ma yutal hikmeta faqad utiya khairan kesira onaj kom je Allah dao mudro zaista mu je dao veliko dobro Gospodaru naš, obskrbi nas takvalukom, bogobojaznšću. Jesi ti u Kur'ani Kerimu rekao: "Watazawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Obskrbi te se, a najbolja obskrba je takvaluk. I Gospodaru naš, počastna, da budnemo odučeni. Jesi ti u Kur'anu svome kazao: "Inna ma yahsha Allaha min ibadihi al Allah se odrobova njegovi boje samo oni koji su učeni. Salavat selam na poslanik Božijih poslanike, Milenika Muhameda njegovu častvu porodicu vrle ashave molimo gospodara onako kako ga je molio Hazreti pejgamber Rasulullah da nas zaštiti od znanja koje nam neće koristiti da nas zaštiti od srca koje bogobojaznosti nema i da nas zaštiti od onih dijela koja neće biti koja neće biti primjene draga braće i sestre najprije svima Bajram Šerifu Bajra Klusom nadam se da ste ako ovog da ovdje dane doživjeli onako kako vjernici i vjernice dočekuju ove momente koji nisu prazni pa da budu praznici nego su puni pa su mubarek dan na početku evo da se setimo Fatihom i dovom i mama u hadisku zbirku čitam alilajilajfat ono što je svakome od nas jasno iz vlasti toga života jeste da bilo kakva promjena bilo kakva promjena pogotovo promjena nabolje iziskuje napor iziskuje odricanje i ništa se ne razlikuje društvo od pojedinca bilo kakva pozitivna promjena, jel? iziskuje vrijeme, iziskuje trud i zbog toga je, elhamdulillah, drago čovjeku kada vidi da se ambijent mijenja nabolje u smislu da Ionih negativne stvari koje jesu, one su nekako hvala Bogu marginalizirane. Zate da je prošlih godina bilo puno priča o obilježavanju Bajram ove godine hvala dragom Bogu manje je bilo tih nekih negativnih stvari koje se vezuju neprimjerene stvari koje se vezuju za za Bajrama i tako. To je onako nešto što raduje i treba to spomentire. Je gospodar nam je naredio spomnite moje blagodati. Znaci bez obzira desle i negativnosti, al hvala dragom Bogu puno manje. To je prva stvar. Druga stvar koju ovaj u zadnji heftu dana koju sam na neki način pokušao najprije pročitao pa po pokušao da samom sebi približim i onda ne bilo vama da da da pokušavamo porat na sebi reci je halke da insan poradi na se ako insan nesedni sam sa sobom večeras pa mu neki 5 minuta se ne prisjeti nekih detalja onda ono što je čuo nije postalo dio njega znači hoćemo da znanje koje ako bog da Pokušavamo širiti da bude dio nas. Da ne budemo mi poput lampi ili poput svijeće koja drugima daje svjetla, ali sama izgara. Gubi svoju vrijednost. Kada gledate sve probleme u čovjekovom životu, u smislu grijeha i toga, ti grijezi imaju svoje temelje. Ta četiri kamena temeljca grijeha su onaj sadržana u četiri kratke riječi. Oholost, pa insan neće da primati gospodara jednog jedin. Zavist pa neće da se prema ljudima odnosi onako kako joj gospodar naredio, da daje nasihat, da savjetuje i da savjet prima. Oholost, zavist. Treća je sržba. Sržba navede insana da bude nepravedan i prema najbližijima, kao leonima koji su mu dalje. I četvrta stvar koja je temelj na kojem raste kuća grijeha jeste strast to Kada se ta strast i taj prohtjev, umješta na 99 načina koji su dozvoljeni, tjera na jedan način koji je nedozvoljen i zabranjen. I sada ove četiri stvari, kibur, oholost, zavist, hased, jel, gada, srđba i šehva, prohtjev. Vi gledate kako, kako onaj, kroz Kuran i Hadis, kako je gospodar i kako je naredio svom Rasulullahu da nam pojasni to. Što se tiče oholosti, kaže gospodar sa asrifu an ajati jeladine jete keberune fil alb. Zaista ću ja od mojih dokaza dokaza jednoče gospodara udaliti onih koji se na zemlji ohol. Toliko je opasno da može biti razlog ne do da insan nima ne ponesi. Resulullah s.a.v. je rekao neće ući u džennet, onaj u čijem je srcu. Mithkalu dheratin min kibr. Koliko jedna trur oholosti. Koliko je to opasan temelj grija. Druga stvar, hased, zavist. Prvo Resulat, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, i jako on hased, čuvajte se zavist. Zbog čega vam dajem da ove četiri da malo insan razmišlja? Pogotovo u trenucima kada smo radostni. Trebamo razmišljati šta je to što nas vodi zadovoljstvo gospodara, a šta je to što nas udaljava. Oholost nas udaljava. Zavist pastr sledbenici ranih objava kaže gospodar onda ke siru min ahli alkitabi لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم kaže žele mnogi od sledbenika knjige da vas odrate od pravoga puta nakon što vas vide da ste na pravom put kaže gospodar zašto hasada min indi je vam zavide بس تي vidiš insana da na najire spašeme umesto da ga podržiš da ga usokoliš ti ga odračaš. A Resulullah je rekao i jaqom wal hased. čuvajte se zavisti, fe innal hasada ja'kulul hasanat kama ta'kulun-narul hatab. Čuvajte se zavist jer zavist jede dobra radjela. Onako onako kako vatra jede suvo drv Treća stvar. Kada sdržba, dovine Resulullah dolazi čovjek kaže onaj Allahov poslanici daj mi savjet kaže la tadar nemoj se ljutiti dolazim opet, Allaho poslaniće sallam, daj mi savjet kaže nemoj se srditi nemoj se srditi, treći put dolazi, Allaho poslaniće daj mi savjet kaže mu Resulullah sallam, nemoj se srditi i ući ćeš u džene znači oholost razmišljajte nekada insan samoga sebe onaj treba kontrolisati, ne dolog da se mi prema nekome od Božih stvorenja odnosimo s ohološću, zavist pazi kako gledaš, jer ti svojom zavišću. ovaj Osporavaš gospodaru njegovo pravo da daje onome ko mi hoće šta hoće. Treća stvar sržba. Sržba te natjera da u afekt uradiš one stvari koje koji su vrlo opasne. I četvrta stvar strast Kaže Resulullah s.a.v. La ju'minu ahadukum. Jedan od vas vjerovati neće. Hatta te kuneha wahu teba an li mađutubihi. Sve dok njegovi ili njeni prohtjevi ne budu uskladženi sa onim s čime sam ja doš. jer je to kanalisanje to je ono što sam kazao 99 halal načina on uzme jedan koji je i subhanallah to ga onda vodi nesreće mi smo došli ovo malo kraće došli smo do 35. poglavlja pardon došli smo do 34. poglavlja babu Kejpe Jukuba Dula'in kaže ovde imam boharija u naslovu poglavlje na koji način uzvišeni gospodar podiže znanje znači nestaje znanja na zemlji na koji način pa onda kaže imam Buharija Omer ibn Abdulaziz, Abdulaziz znameniti halifa nešto ne, ne, ne, ne ćemo onim kasnije kazati je napisao svome namjesniku Medini Abu Bakru ibn Hazmu pogledaj hadise Rasulullaha on je živio pred kraj ovaj prvog stoljeća po Hični i kao halifa on zvančno naređuje zapisivanje hadisa Rasulullaha ranije su ljudi neslužbeno pisali od njegovog vremena počnije zvanično pisanje hadisa Rasulullah pa kaže on svom namjesniku vidi što ima hadisa fektubhu pa zapište taj hadis i pogledajte što on kaže mi živimo 1430. jel 1. godinu po hidžri. Gledajte što on kaže pri 1341. godini više. Kaže se imi khiftu durus alain, zaista sam se prepao da će nestati znanje. Subhana vet Pret... vo zahab al ulama, idatana ulama pomnite da će, će otići. Subhanallah, to je karakteristika mumina i muminke. Mumin i muminka nije kad nešto padne mu na glavu, on pomisli, e šta mogu sad uraditi? On nastoji da spriječi da se to desi. Omer ibn Abdullaziz kao halifa, prvi čovjek muslimana, posmatra šta se dešava. Primjer, ali onako kako smo mi analizirali stvarnost, svi zajedno. Pa vidjeli da je grehota da naša čaršija nema jednu halku hadisa, barem hevtično. Da se jedan hadis, dva hadisa Rasulullaha prođe to da malo razmislimo da donesimo salavate na Rasululla. Naći primjećujemo procese u kojem se pravci ide. I on kaže pretpostavio sam se čega? Kraj prvog stoljeća. Da će nestati znanja, je I da će ulema namotić. Pa kaže zapiši nam hadise Rasululla. Wa la taqbal illa hadisa nabi, prihvatati nego hadise vjerovjesnika. U to vrijeme su ashabi živi. Još ima ashaba koji su koji su živi među među plemen tim tabin, majorkeneracijis i dalje mu kaže, prvo znači primijetio šta se dešava, onda kaže u alitupšula in me, šir te znanja znači, prvo je primijetio šta se dešava i on odreagovo, to zovu danas ono proaktivno djelovanje, već je proces negativan, počeo on neće kada se završi, nego dok još to znači počelo, ide u tom pravcu, on kaže de, uradite to, to je dobro za vas i zbog toga imate kod ovi nemuslimana, kaže što više se znojimo u miru, manje krvarimo u, u ratu i obrnut što je insan više predan u misi Allah mu poslije dadne ako Bog da nagrad onda na ređi kaže proces jeste moramo zabilježiti hadis, moramo dok je ulema tu da od njih uzmem ali neka se otvore mjesta gdje će se poučavati onaj ko ne zna subhanallah kad vidite ovaj, ovaj njegov govor kad ga čovjek nakon razložio u onome što se naziva organizacija života Video da je on kroz male riječ ukazao na proaktivno djelovanje ukazao kako da se spriječe negativne negativni rezultat onda reku, radite to, to, to pazite da u detalji, to vidite da je njegova pobožnost i inteligencija u pravom pravcu da gospodar odveo i dalje kaže la la i ovo je vrlo bitna stvar za naš za stvarnost jer zaista kaže znanje neće biti uništeno Hatta je kune sirdan. Sve ne postani tajna. I vi pogledajte danas. Islam, ako hoće da ga udalje od muslimana danas u Bosni i Hercegovini, znate što od ga pravi. Pravi od njega mistiku. Da, kaže, napravio neke, neke prazne svetkovine, nešto, i kaže to Islam. I onda kad se neko ponosi, kaže, moj dedo je hađija, moj pradedo je tri hatme učio godišnji. Mislim, A džes kaže, ima Musa, Musaf, enoga stoji. On zamota, ta ga otvorio. Kakav od Ramazana do Ramazana. Od momenta kada domačica čisti prašinu sa polica jednom u dvije godine. Ovo je opasno, da znanje... A pogledajte, kod nas znanje o islamu. I to smo govorili, imamo tri vrste znanja. Znanje o islamu, znanje o stvorenjima, to je ovo, priroda, matematika, fizika, sve što se bavi tim. I znanje o Allahu. Što više insan zna Allah, zna stvrtelja. Oba ova znanja nosi i znanje o vjeri i znanje o stvorenjima i zato su muslimani kada su znali gospodara bili oni koji vode civilizaciju u naučnom Ja jel sada imate trenutak pa kaže on je ne znam hafiz kako on kaže tako je i tačka jel to insa musliman tako posmatra stvar Pas, šta ti je argument jel to kaže Allah kaže poslani ja svojim dragom je ovo više starije jer dosta studenata su odišli Pogotovo vama trebam kazati. Kaže, ženla, ženio se jedan mladić i pita svoga učitelja, kaže, učitelju, kaže, ja bih da se oženim, ali kaže, nemam uslova još uvijek. A Resullah je rekao, ko ima uslove, nek se oženi. Pa Resullah, vesijet Resullah, ako imaš petpostav, kaže, ženi se ti. Pa potkušku, potkušku. I on se oženi. Pazite, to je stvar, to je ono, mistika nekač, u rijedu Allah daje na fakult, ali što mi nisi da pronađe posliju? Desi se da u podstanare u ta doba 60. i 70. godine neuslovni stanovi Hanuna obvali upalu kluča rodi jedno dvoje djece i na kraju presela a kaže kada se čerka od istog šeha udavala pet avuta za je mi raza išlo zato niko nije mjerilo stvari mi se svi mjerimo po pravnim sunnet. nemojte dozvoliti da vam niko ikada kaže da on mjerilo stvari to je opasno. Svi u nas mjeri šarija. Onoliko koliko smo odani gospodaru, koliko naše riječ potvrđuju dijela i onoliko koliko naša dijela govore o nama kao ličnostima. Tu smo mi, tu, tada smo muslima. I ovo što on rekao, neć, dok ne bude tajna, znajte da svako onaj, to sam u carevoj često govori, ali evo ovdje je prva prilika. Nemojte dozvoditi da se mistificira islam. Islam je jasan, islam je pitak, islam je život. Svako onaj kod ga mistificira na neki način uništava njegovu, njegovu životnost i njegovu suštinu. Darije kaže predio sam nam je Allah ibn Abdu'l-đabar od Abdu'l-Aziza ibn Muslima ovaj ovu predaj. Kaže pretao sam se da će pomlijeti u lemu. Znači gore naslov koji ima Buharija dao poglavlje kako će se podići znanje. Meni ovo strašno kad insan razmišlja kako, kako je on postavio ovaj sahibu ovu svoju knjigovu, ovo je muđizam. Samo ovaj njegov nazlog poglavlje kako se podiže znanje. Govoriti da se radi o procesu. Neprekonać. Uzma iz Halisa Resulullaha, kojih ćemo znaći. Drugo, odmah spominje, stuša, jesan te reku da se znanje može poći, ali evo ti lijek. Jer mi dođemo ljudima sa problemom. Ne on ti kaže, jeste, poglavlje, podizanje znanja. Ali evo, Omer Ibn Ablazis primijetio šta se dešava, rekao, zapišite znanje. Druga stvar, otvrte mjesta gdje se ljudi poučavaju. Subhanallah. Je li ovo knjiga samo iz hadisa? Ili je knjiga iz menadžmenta? Ili je knjiga iz, onaj, da kažem, uopće, generalno iz nauke života? Velika stvar. Stoti hadisa je ovo, prošli put je bilo, 33. poglavlje i 99. hadis. Ono pa smo spominjali koliko puta kažemo Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber I Allah bih 99 imena Evo je stoti hadith Kaže, haddesena Ismail ibn Abi Uvejs Kala haddeseni Malikan Hisham ibn Uru'an, Abihan, Abdillah ibn Amr ibn Al-Az Kala, ranio nam Ismail ibn Abi Uvejs od Malika, imama Malika ibn Anasa Od Hishama ibn Urve, od njegovog oca Od Abdullaha ibn Amr ibn Al-Az Kaže se nijetu, Resulullah s.a.v. je pul. E sada hadis koji je on spomenuo ovde glasi Inna Allahe, zaista Allah La yatbilu la ilme Neće uzeti znanje Inti zaan, tako što će ga istrgnuti Jente zi'uhu min ala ibad Od robova Znači, samo vidiš nema odjednom Znao, juče i danas ne zna Va lakin yatbilu la ilme Kaže Resulullah s.a.v. Nego će podići znanje bi qabdil ulema tako što će usmrtiti učeni ulema hata iza lem jubki alima pa kada ne ostane učeni i tekad nasur usan džuhala ljudi će uzeti neznalce ovde doslovno Resulullah kaže nezna, neznalačke glave a eto jednom riječu smo preveli neznalce fa suilu pa će i onda pitati o stvarima vjeri fa ahtav bi vajri im pa će oni davati šetve, davati mišljenja ljudima bez znanja pa će oni u zabludi biti te, te, te neznavce i druge će u zabludu dovoljiti ono što meni posebno raduje jeste što smo mi ako Bog da ja molim gospodara sastavni dio onoga što je Omer Ibn al na kraju prvog u temelja to je jedan proces da insan čuje hadis pa kaže zaista Allah neće podići znanje tako što će ga istrbnuti iz grudi ljudi nego će usmrtiti učeni šta trebam raditi? trebam nastojati biti učeni trebam nastojati da od moge vlada udučen da od moji avaba budu da razmijenim knjigu, da pročitam knjigu da idem u tom pravcu da se to ne desi pa kaže kada ne ostani koja je najgora posljedica toga sjećate li se onog Hadisa, kojeg je prije dvije mislim prije dvije herte smo ga citirali vezano za onih koji su rekli čovjek koji je ranjen i glavi je bio kaže mogu se ja kaže moram se okupati džunuf sam. kaže moraš nema ti ništa i kaže on se on se okupao i preselio na hirat kad spod Rasulullah sallallahu alaihi salam došli šta im je Rasulullah rekao dvije riječi qataluhu <totilu> ubeli su ga qataluhumullah <totilu> Allah hi hubi paste vjera je vrlo ozbiljna stvar vrlo ozbiljna. a neznanje je čudojedno Može se desi da izgubiš dunjalku zbog neznanja. Kriva, ona je profesionalna orijentacija. Bavi se u životu sa nečim od čega ne može živjeti. Ostate dunjalka, čitav život se patiš i mučiš. Jer nisi na vrijeme išao u pravcu da, da učiš i da naučiš da stekneš rještinu od kojoj živjet. može živjeti. Dunjalku možeš izgubiti. A gledaj sad ovo, možeš izgubiti dunjalku i ovire. Ako nemaš znanje. Odje da ne bi dulje, samo Ova, zaista ova ličnost omera Ibn Abdu'l Aziza je fascinantna u svakom pogledu. I on je, za njega imam ali kaže, on je imam uznanju, a bio je halifa musliman. Prvi, znači predsjednik muslimanske države u isto vrijeme bio imam uznanju. Kaže, jedan od alima ta vina, mi smo išli onaj da njega poučimo, pa smo vidjeli da više je znao od nas. Takav je bil. I subhanallah, kada čovjek čita detalje iz njegovog života, ne može da se Da se ne divi to ličnost. I zbog toga, samo nekoliko detalja iz njegovog života. Što je karakteristika tog insana? Prva karakteristika je, onaj, kod nas ima nešto što se zove svjetlo na svjetlo. Kad je insan česti toga roda, pa je još onda on česti. To je svjetlo na svjetlo. A često tog roda samo iz finej familiji, to ništa ne znači. Kakav je on ili ona toga određuje. Ako je čest, on ili ona. Samo je dodatni plus to što je izvinije poroditi. Jel' tako? Omer ibn Abdu Aziz je unuk Hazreti Omer. Jer je njegov babo Asim, ovaj otac od majke Omera ibn Abdu Aziza. Znači preko majke je vezan za Omera ibn Abdu Aziza. Emevije od Moavije, radijalav, onda ide ova dinastija Emevija. I dragi gospodar je želio da ovaj čovjek uleti u toj u toj, da kažem, silsili medijskih vladara i da postane ono što nazivaju peti pravedni vladar. Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman ali ja kažu četverca pravedni. Gotovo da nema ehli sunetskog imama da ne kaže da je peti halifa, istinski pravedni halifa, Omer ibn Abulasi. Subhanallah, vladu je nešto duže od dvije, dvije i pol godina, od, od 99. do 101. pohićan. Ali evo, pogledajte večovaj proces koji od njegovog vremena počni zapisivanje hadisa Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Sulejman ibn Abdul koji je njega odredio da bude halifa. Kaže da je Ja. ih ne je danas peda <gledan> ko je na srudin hođa znači, kaže na srudin hođa kad ti htio spava djete kaže vas da mu knjigu gurunu no prednost kaže što meni je pomagalo u medresi <laughs> ovaj znači mati, mati se zvala Leila mati od Omera Ibn Abdullaziza zvala se Leila to je ta unuka Hazretja me e sada Omer Ibn Abdullaziza iz priča kaže kako je poslo halifa kaže Suleiman Ibn Abdull Malik nije imao koga da imenuje, djeca mu bila ma, ma, malo. I kaže, ja bi Omera, kaže, ali Omer je, kaže, pravedan, neće ga tjetan ne vidjeti. I onda savjetnik od Sulemana Ibn Abdul-Melika kaže, znaš šta ću uratit, kaže, zapečati pismo jedno. I su harala, vjerujte mi, jednu stvar, svakog dana se više osvjedočuje. Muslimani su između dvije krajnosti danas. Ili između oni koji je Islam, tobe Arab Arabi, paravše pa je, pa ne mogu ništa da, da uradi u društvu. Šta god pričao sa njim, on samo pričao o haramu. Razumiješ? Između oni i tobe ara, koji su sve sebi halali pa onda misli da će biti uspješni. I oni ne uspiju. To su dvije krajnosti. Sredina je da čovjek u okviru svojih principa napravi, napravi rezultat. Da ne suši princip Isulejman Ibnabu Melek zaprećatio i napisao njegovo ime od omera Ibnabu Laziza i rekuo, svi se zakunte da ćete dat priseg ovome koji je unutra. Napisan. I natira sve ove vladare, odnosno namjestnike merijske, da dadnu priseg, Kad su otvorili vide, nije ni jedan od njih, nego omer i benav I subhanallah, koji je to velika. Penije se na mimbere merijske džami u Damasku. I kaže, ljudi, ja sam dobio da budem vladar nad svim muslimanima. A znaju ga ljudi, bio namjestnik Medini, bio savjetnik Suleman, pravedan, čestit, tako mi Allaha, ja sam se odrekao vlasti i vraćam vam vlasti sam imbera. Kažu ljudi, svi u jedan glas kažu, mi tebi hoćemo za Halidu. I to je, zbog toga kažu da on pijeti pravilni Halid, zato što ga je umet Islama izabra. I Subhanallah, kaže, jedan od Halima, pričala mi je njegova žena Fatima se zvala. Ušla sam, kaže, kod njega, zatekla ga kako plaće na sežni. I kaže, pitam ga zašto plaćeš? Kaže, naumpala mi je kaže, da ima od umeta Mohameda oni koji su gladni, ja ih nisam nahranio. Da ima od umeta Mohameda oni koji su bez odjeće na i nasibja, ja ih nisam, kaže, odjenom. Na umpalom je koliko ima oni koji su hasta, a nisam im pomogu. Pa kaže, sjetio sam se, gledaj ovije svijesti, da je onaj ko će se sa mnom raspravljati oko toga, Mohamed, jer je to njegov umet. Znam si koji je to velika. Kažu za godinu dana njegove vlasti, subhanallah. Kaže, nisu imali kom je zekaja da daju. Toliko je blagostanje se raširilo. Naravno, on je Emevijskim vladarima i namjesnicima uzao nazad sve što su otpjeli. I prvo što je uradio, ukinuo je ove lažne medije. Mediji tog doba su bili ko? Pjesnici, odlično. Odmah je ukinuo, ranije Emevijski vladari su plaćali, debelo, isto oko što danas ljudi plaćaju da se pojavi na televiziji. Zašto? I vidite, čovjek, ti si možda glup, ispoko, ne znam kod točak, kaži, ko ti izgriju na televiziji? Nič šta si prič prvo što je radi dokinu o Zašto? Kaže, ono što podiže vlast, jeste pravednost i milost prema stvorenjima. A ne, ona je lažno neko uzdizanje. I šta se država, svojan Allah, je njegova karakteristika još bila? Da nam dragi dan, je, kaže, kad je postao halifa još, dali mu prisegu i kaže, iza sabaha se to desilo. Čitavu noć je prveo u svoga rođaka Sulejmana, Ibn Abdul Melika, koji je halifa koji je preseli. I kaže, ulazi, onaj ukuću, svoj umoran, vjetri i noći nisu spavali, ovo, kaže, samo sahata kremena da legnim da spava. Kaže njemu njegov sin, kaže njemu njegov sin, kaže, babo, šta ćeš to raditi? Kaže, hoću sin da, kaže, sahata kremena da odmarim, 17 godina je mladiću bilo tada. Pa kaže, babo, zar ćeš leći prije nego što vratiš ono što su im evi otvjela ljudima? Kaže, zar ćeš leći spavat? Pa kaže, sine, samo sad vremena ustav kaže, iza podne namaza, na ćemo podne, sve ćemo vratiti odmah što god otijemo. Kaže, babo, zar ti misliš da će Allah poživjeti do podne namaza? Znam si. Znam on kad je tako u svoje djete odgojio. I onda kaže, hvala Allahu koji je dao da iz moje kičmi izađe ovakavica. I karakteristika velikih ljudi je da imaju velike ljude u sebi malih ljudi da imaju poltronni poslušniki. Ako vidiš uspješnog direktora, zna da onog sebe ima menadžere, dobre uračunovodstve, dobre u pravnoj službi, čestite uspostavi odnose s ljudem. Čim vidiš da ima im ko stuha da hoda sam, nema hajrat. Zašto? Pa pogledajte, većinu namjesnika koji su u toj, u te dvije godine napravili, Endelos, kompletan je jedan njegov namjesnik, onaj, stavio, da kažem, pod islamsku muslimansku držu. Jedan insam kaže uvijek je provjeravao čestitost, pobožnost i sposobnost. I ne bi nikada insana poslao dok se to ne bi unijen. Kakav je to insam? Naravno, ja sam 50 stvari o njegovom životu u životu sam čitajući. Ja samo završu sa jednim detaljem. Hanuma njegova Fatima. <laughs> to je zanimljivo. Ona je jedina žena u povijesti ljudskog roda. Čije dedo halifa vlada. Čije babo halifa. Dvojica braće je i mužu je Jedina žena koja ima takvu povijesti da ima, da ju je dedo, babo, dvojca braće, znači njena generacija, od i muže joj Kaže, Omer ibn Ablazic kad je postao halifa, ja prije toga jedan detalj, kaže on jedne prilike, Omer se nosio vrlo skromno. I kaže, neka žena koja nije znala Omera je došla kod njih u kuću i kaže Omer je, kaže čistio zidove svoje kuće onako kako mi krči mulje to kad na žene natiraju kaže da ovo samo ovde pa na malo pomalo, malo malo čitava kuća se okreće e kaže Omer ibn Abdulaziz je čistio zid i kaže onako bio malo skromnije od jeva kaže ušla je ta žena na vrata i kad je vidjela Omera ibn Abdulaziza kako gleda Fatimu svoju anunu koja je bila onako pristano od jevena al nije bila pokrivena kaže dječače, kaže ne može gledat kaže Alif na zamijenila ga sa slugom kako izgleda. Jer nije moglo na ovom pastu da halifa muslimana čisti zidove svoje kuće. Detalj koji je meni naju pečatljiviji koji sam pročitao u knjizi zovu se knjiga, knjiga se zove Velike ambicije. Kaže, on kad je postao halifa rekuje Hanumi Fatim. Kaže, Fatima, kao mladi želio sam da budem onaj namjesnik Medini. I Allah me je počastio Da sam bio namjesnik Medine i koaliciji čitavog Hidžaza. To je danas bio područje Haman Kobalka. Kaže, bio sam kaže namjesnik. Pa kaže on da mi Allah dao da me nađođe ono im tamo da budem halifa. Pa kaže Allah mi dao i da sam postao halifa. Kaže Sada Fatima ja hoću da uđem u džennet. Pa hoće što ti meni pomoć. Subhanallahu Zanosti muže i žene pekao razgovorima. I kažu da je on se odrekao svega što su Emevijske halife imale i vratio se u mali stančić. Neki 20 kvadrata pored Emevijske džamije. Ko bude išao nađu i bude prolazio kroz Damask, nek vidi tačno zovuje Soba Omera ibn Abdulaziza. Odakle se vodla politika muslimanske države od Endalusa do Kini. Smoj. I kaže, nikada nije dozvolio sebe da se izdržava država iz Dejtu malo. Isu nogar što je muslimanski hazne nego bi on i Hanuma zajedno radili i od tog dana jeli i i živjeli. Kakav je to velikand bio zanega se spomni ono kada je gradio državne poslove koristio bi državnu svijeću. A kada bi želio nešto svoje da čita ili da piše ukasio bi državnu palio bi svoju svijeću. To je takav velikand. I kada čitam ove hadise Rasulullah zaista nije to utopija. Zbog čega nam je gospodar davul resulullah da nam pokaže da ono što sadrjava Kur'an možemo ti ja pri pri pri primijeniti u svom životu. Pogledaj kakvi su oni koji slijede resulullah. Omer ibn Abdulazi je jedan od njih. Javolim gospodara da njemu dadni ako Bog da lijepi džennet, a da nas počasti da idemo tim stopama koji ako Bog da uvodi lijepom džennet. Amin. Da pročimo da udvile na režim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa vafda us-salati wa at-taslimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniž. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš, začuvaj nas od jehennema i svakog djela koje približava naš, jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, poprimi naša mala dobra djela. Gospodaru, naš jedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo najvećim imenom tvojim da naša dijela ne odbiješ. Gospodaru, naš počasti nas mudrošću. Gospodaru, naš počasti nas znanje. Gospodaru, naš počasti nas skromnošću. Molimo te, gospodar, da nas proživiš u društvu Muhammeda s.a.w., da sačuvaš umet Muhammeda, da obskrbiš umet Muhammeda i da ummetu danješ umetu Muhammeda s.a.w. uputu. Gospodar, našo prosti nama roditeljima našim svema koji su pri nas naslebaj rak'slama. nas da tvoje blagodati dočekujemo sa zahvalnošću, Gospodar, Molimo te da blagodat širenja znanja bude takva pošto im našu čaršiju, Allah robi te rabbe a mesfun. Assalamu alaykum, alhamdulillah, rabbana